Відберемо, а тоді подивимось. Спрашується, кому вона треба та балка. Маркові озерному, та у нього вже все є, а треба вона для кологоспного строя і його успіхів. Кінець моєї пригоди був зовсім несподіваний. На ранок, коли я ще спав після вчорашніх намагань осягнути глибини передового досвіду, мене розбудили досить брутально. Поторсавши за плечі, і був це, на жаль, не майстер, а якийсь непоказний чоловічок з досить злими очима в рудуватому пальті і пом'ятому капелюсі. «А ви хто такий?» – хрипким спросоння голосом спитав я. «Це ви хто такий?» – хотів би я знати, – хмикнув чоловічок. Навлежки не звик пояснювати. «То одягніться». На одягання в мене пішло три хвилини. Ну, наполягав чоловічок, я пояснив йому, хто я і звідки. Документи. Довго читав, недовірливо зиркав на мене знову читав, а я намагався вгадати, що воно за тип. Новий голова, ото й Микієнко, що вопреки. Так от, начитавшись, заявив чоловічок. Коли ви справді студент Сміян з цього, що тут написано, інституту, то не туди попали. У Марка Остаповича Академія передових урожаїв, і студентам тут робити нічого. Даю вам 24 часу строку, і щоб вас тут більше не було. Та хто ж ви зрештою такий, щоб ставити мені ультиматуми? Чорти його бери, розізлився я. Сказав і точка, чоловічок повернувся і пішов до дверей. Я дивився йому вслід і не знав, сміятися чи плакати. «Що за чудо сіє?» Спитати б палашку, але вона десь зникла. Може, і цього стража прикликала, щоб мене випроводити. Майстер ще, мабуть, спав, і хай спить, а він заслужив на відпочинок. Я надягнув шинель. Почепив свою офіцерську сумку, обережно попричиняв за собою двері палащеної хати і вирушив тепер уже не для ознайомлення з передовими методами, а на пошуки отої загадкової балки з недуже вишуканою назвою Жаб'яче. Ніхто з дорослих, до яких я звертався, мені чомусь не поміг. Зате виручали цікаві школярики, і коли увечері я сідав на пароплав – та моїм знанням деяких придових методів могла б позаздрати Всесоюзна Академія сільсько наук і навіть її президент Трохим Денисович Лисенко, якому я так і не зміг привезти з Німеччини його дружину. Я не став спускатися в трюм, де гріються тітки, що везуть свої загадкові кошики на ранковий базар до міста. Посидів трохи на палубі, але нічний осінній вітер пробирав і крізь шинелю. Тоді я, шукаючи затишку, прийшов на корму і спустився вниз до самої води, сподіваючись, що буде там сам, і ніхто не заважатиме мені впорядковувати свої думки. На кормі біля ручної лебідки з талевим тросом була прив'язана корова. Корову я побачив одразу, а тоді зауважив її темну зіщулену постать її хазяйки, закутаної теплою вовняною хусткою. «Холодно?» – спитав я. «Та хіба ж нам звикати?» – співучо відповіла жінка. «Далеко висете свою корівку?» «А я й не знаю, чи воно далеко, чи близько. Дочка вийшла заміж під Нікополем, і оце виписали мене до себе. Думаю, поїду, а рябуха ж моя. Я ж її теличкою ще з окупації оберегла. Жалько, безсловесно худобно в чужі руки». А люди ж нараїли, бери, кажуть, її на пароход. Я подумав, а що коли спитати тітку про Марка Озерного і його високі врожаї? Може, вона його землячка, може, до війни навіть у його ланці працювала. Та якось не тулилася корова, яку везуть через усю Україну до високих врожаїв прославленого майстра, і я стримався. Пробачте, сказав жінці, і знову побрався на палубу. Тепер не сідав, а ходив уздовж і впоперек, поперек, думав, дивувався, обурювався. Ну, гаразд. Всі ми віримо відтоді, як принесено нам з Візантії віру точну, світло, пронизану вже і неземними, а небесними обітницями. Я вірю у велике учення і у великого вождя, у високі принципи і світле майбуття. Вірю в антрацит, який рубає Олексій Стаханов,